la țiesa To acum și pun union Cine v și v-e Cu che patriar cui mon o Mnistii chiriosu teos, enti vasilii avtupandu-te, nincheai, che istu se onas, tu prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe înalt părinții noștri, Damaschin, arhiepiscop de Iope și Arimatea, Justin, mitropolit de Neacrini și Calamarias, Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Selașului, Irineu, mitropolitul Olteniei, Petru, mitropolitul Basarabiei, Teodosia arhiepiscopul Tomisului, Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Iacchim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăunui, Calini Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Pe preasfințiții părinții noștri, Nicolae de Apolonia, Corn Corneliu, Episcopul Hușilor, Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Vincențiu, Episcopul Slovoziei și Călărașilor, Andrei, Episcopul Covasnii și Harghitei, Guri, episcopul devei și Honeidoarei, Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, Timotei Prahovean, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Ilarion Făgăreșan, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Siviu, Antonie de Orhei, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chisinau, și Emilian Lovistean, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Râvnicului. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe prea preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Să-l pomenească Domnul Dumnezeu, Într-o împărăția sa, Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhierei, preoți, eromonafi, erodiacon, diacon, monach și monahii, tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într un împărăția sa. Amin. Σε αρχιεροσύνη σου μνηστή Κυριός ο Θεός εν τη βασιλεία αυτοπάντοτε, νίν και αείς και εις τους αιώνας τον αιώνο. Dormiți patriarhi, bisericii ortodoxe, române, mironi, cod, ani, ustini Iustin și teocist, pe metropoliții Moldovei și Bucovinei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăsia sa. Amin. cei care au adus aceste cinstite daruri, pentru cei care s-au adus vii și dormis pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într o părăția sa. Eu sta și românii căzus pe câmpul de luptă pe eroi și pe martirii neamului nostru. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasuri surori, fi și fiice, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într un părăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, dremăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor lor. Amin, o rog pentru sfânta biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu eplavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în trânsa Domnului să ne rugăm Să fim izbăviți în noi din tot necazul mania a primejdea și nevoia. Domnului, să ne rugăm. Domne miluiește! iubiul, iubiul, ne și iubiul, pe noi, Dumnezeule. De să sfinte în pace, și fără de păcat, de la Domnul să cere. Amen. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. și tuturor de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să ce Ne bune și de folos sufletele noastre ci pace lumii de la Domnul să Băcăința o să râși, de la Domnul să ceră. Stărșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace, ci răspuns bun la fricășătoarea judecată Lui Hristos pe curata, prea sfânta curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătora și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni Necuvântat împreună cu vrea Spântul și bunul și de viață făcător. Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminite. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți viitorul, păcătorul cerului și al pământului al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu,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 din Maria Fecioara s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Repunții Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la Cerul și șadul de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții al cărui împărăție nu va avea sfârșit. Într-un Sfânt Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și Fiul, este închinat și stăvit, care a în coloși. Într-una sfântă, și apostolească Biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viațului ce va să fie. Amin. Să stăm! Bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta, Jertfă, în Και η αγάπη του Θεού και πατρός, και η κοινωνία του αγίου πνεύματος, η μεταποιητική. Gardnios, a venit credanța. Com dual do que brito, do que tiro, de do que sana. του τόμου αισθητο σώμα το υπερημών κλώμενων εις άφερσιν Σαφτού πάντες, του το αιστι μου, το της κενής, της το υπεριμών και πολλών εκείνων ισάφεσιν αμαρτιών. sunt ci prospere romen catapanta e dia panta men, și... e tu mergi Dumnezeuule de neciște ne pe noi față de Dumnezeuule ne pe noi față de cu neciște pe noi Dumnezeu te batești pe în pentru al crediat fost pe de aceea, de de la dumneavoastră, nu văd de la noi. când nu vă ieste, vă rog să vă rog vă rog Prea curata, prea Cuvântata, Mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu, nascătoarea și purura fecioara, Mari Este stimați prieteni, la Radia și în transmisie directă de la Catedrala Metropolitană din Iași, slujba Sfintei Liturghii din Ziua de Pomenire a Sfintei cu mai Maicei noastre Parascheva, o căutitoare a iașilor și a întregii Moldove. Trebuie să vă spun că pe scena special amenajată, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, slujesc numai puțin de 22 de ierari în frunte cu Înalt Preasfințitul Părinte metropolit Damaschin, arhiepiscop de Iope și Arimatea, din Patriarhia Ierusalimului. Alături de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, din Soborul Ierarchilor, fac parte astăzi Înalt Preasfințitul Părinte Iustin, metropolit de Neacrini și Calamarias, din Biserica Ortodoxă a Greciei. În alt prezințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, feleacului Clujului și mitropolitul, Lul, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În alt presințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Oltenii, în alt presințitul părinte Petru, arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și exar al plaiurilor. Presințitul părinte Nicolae de Apolonia, episcop vicar al archiepiscopiei Tiranei din Biserica Ortodoxă albanei. Albaniei. În alt presimțitul părinte Teodosii, arhiepiscopul Tomisului, în alt presimțitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în alt presimțitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în alt presimțitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. În alt părinte Casian, episcopul Dunării de Jos, presimțitul părinte Corneliu, episcopul Hușiilor; presimțitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, presimțitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, presimțitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Hargitei, Presințitul părinte Gughi, episcopul Devei și Punedoarei, presințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, presințitul părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, presințitul părinte Ilagion Făgărașanul, episcovicar al Arhiepiscopiei Sibiului, presințitul părinte Antonie de Ohei, vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și presințitul părinte Emilian Lovișteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului τη κυριε και πατριώρου ημών θεοφύλου ον κάρχ σε γίες και pe Preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Penal Preasfințitul Părintele nostru Mitropolit Damaschin, Arhiepiscop de Iope și pe Penal Preasfințiții și Preasfințiții Părinți, membri ai Sfântului Sinod aici de față, pe care îi dăruiește Sfintelor tale Biserici. În face întregi și în și sănătoși, în zile, Drept învățând cuvântul adevărului Tău. Gurâ, și ne dă nouă o inima slăvi, și inima să a cântat,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 și să fim mileniul lui Dumnezeu și mântuitul nostru Isus Hristos cu voi cu toți. Cu Pe toți fii pomenindu-i oră și ora cu pace domnului să ne rugăm. cinstele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne aducăm. Doamne, bunul și iubitorul de oameni Dumnezeu nostru, cel ce le-a primit pe dânsele, Sfântul cel mai presus de ceruri și sau jertfenic, într-un miros de bună mirează mă ducomnicească, să ne trimită nouă Dumnezeu, Său har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, pentru ca să fim izbăviți noi, din tot necazul mânia primește-a și nevoia Domnului să ne rugăm. pasește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău, Ziua toată o toate să în pace și fără nepăcat păcat, de la Domnul să cerem. De, toare, de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Ele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii, de la Domnul să cere. De la alte vreme vieții noastre, pace și după păcăința o să De la Domnul.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 cine ne învrednicește pe noi stăpâne cu îndrăznire fără de osândă să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel ceresc. Și azi zice. Tatăl nostru care ești în cer, sfințeaște numele tău, fie părăția ta, facă-se ta, precum în cer Așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele dă ne nouă astăzi, și iartă nouă noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne pe cel bun. Cata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purul și-n vecii vecilor. A, ce tuturor. Tău. Capetele voastre, Domnului să le pregătești, Cu parul și cu durările, și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului, care ești binecuvântat împreună cu Prea Sfântul și Bunul și de viață făcătorul tău dus, Acum și purrea și veci vecilor. Mai este prieten, transmisia noastră directă de aici, de la Catedrala Metropolitană din Iași, se apropie de final. Împreună am ascultat Sfânta Liturghie din Ziua de Pomenire a Sfintei cu Via Parascheva, o crotitoare a Iașilor și a întregii Moldove, cea mult folositoare, cum este numită în Acatis și cum o recunosc a fi toți căi din și după Maica Domnului în creștinătatea ortodoxă este Sfânta care se bucură de cea mai mare cinstire. Se vede aceasta prin numărul mare de biserici cei sunt închinate, nu este vorba numai de bisericile din România, ci și de biserici din nordul Greciei, din Serbia, din Bulgaria, pe acolo pe unde au fost Sfintele ei moaște înainte de a ajunge la Iași în anul 1641 care s-a plată pentru voievodul moldovean Vasile Lupu, care a plătit toate datoriile Patriarhiei Cumenice? Ei bine, astăzi se află în Catedrala Metropolitană din Iași, și am ascultat împreună Sfânta Liturghie care a fost oficiată pe un podium special amenajat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pentru ca mulți, mai mulți pelerini, mai multă lume să se bucure de Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de numai puțin de 22 de ierarhi alături de numeroși preoți și diaconi. Sunt Apărăscheva ne cheamă în aceste zile să ne întâlnim cu Hristos, să ne întâlnim cu Dumnezeu și, ca de obicei, păstrăm tradiția din instituită în anul 1996 de către prefericitul Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci metropolit al Moldovei.